Depe depe depe depe depe depe depe depe Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin As-salatu wa as salamu ala Rasullin Muhammedin wa ala alihi wa ashabi as wa men të biahun bi Ihsani la Jumindin. Allah unë para se gjitha është e farinderojmë dhe vetë të mpretindim dhe falje e kërkojmë dhe vazhdojmë me dhe sonë të me lejnë Allah Jalla wa Allah me pjesën e mbetu të rëfimit në biadimin a lehi salam. Dhe kemi thënë se kjo të rëgim është te jeti rëndësishën për të kuptuar edhe rëfimet e tjera më tutje, ma dhe dhe për të kuptuar jetën përgjithsi dhe kemë përmendur se Ademi A.S. zbritin e tokë dhe normalisht kjo zbritin e tokë underlidh me prekjen e pëmës ose të trurit që e kështë të ndaluar të aprekte për kemi të retuar gjithashtu se nuk është shkak kryesor i zbritjes në tokë prekja e pëmës por zbritja në tokë do tëtë të ndërtojt në shumë urësi, ndërtojt në shumë do tëtë të aspektet cilat na i kemi të rejtuar në takimin e kaluar. Dhe kemi thënë sa ato e në disa prej pikave që mund të përmendim kur bie fjole për zbritjene Ademit Alehi Sram në tokë. Dhe i kujtu se gjatë të rejtimet të kësajtime disare në ka rastisit kallojmë dhe të përmendim iblisin në raport më ademi në lejsan. Dhe të të të të iblisi, shëjtani, është përmendur disëhera në rrefimin e ademi në lejsan. është përmendur të kë kryimi, është përmendur pas kryimit, është përmendur edhe të këtë kërë janët, edhe të këzbrit janë tok e kështë më ratë. Por nuk e kemi trajtuar temën e shejtanit dhe iblisit në asnjë nga ato studime të dhe kaluara, duke e ruajtur që trajtimi i kësaj teme të bëhet në një leksion të posaçëm dhe të veçantë. Në mësonte do të trajtojmë atë që ka pasur pas zbritjes në tokë. Allahu subhanahu wa taala thonë në Kur'an fa habituu minha jami'an. Zbritni nga i vënë të gjithë. Ba'dukum li ba'dhin adu dhe ju do t'jeni armiq të njëri tjetrit. Në shumë vende në Kur'an Allahu xhallahu ala përmend se cili ishte roli i shejtanit Iblisit në tëra që i ngjau dhe i ndodhi do të thot Ademi te lehi selam. Në surën Al-Araf Allahu xhallahu ala trajton këtë çështje sikurse e thashë e trajton Beqare edhe në sura të tjera. Adhella u thot se waswasel lahumu ash-shaytanu li yubdiya lahuma ma wuri anhuma min sau'atihima. Dhe shejtani u pshpëriti dhe u bëi cytë atyre dyve që t'u shfaqet ajo që ata e kishin të mbuluar, që hum turpi dhe të zhveshën nga petku që Zoti xhallah ora i kishte veshur me ta. وقال ما نهاكما ربكما ان تيلكما ان هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين شكaku kuriosu pse Allah u ndal Juve kët pemë është çu ju mos të bëheni me lajke dhe ju mos të mbeteni për gjithmonë këtu i këshilloi shejtani Ademit dhe Havat wa qasamahuma dhe ju betua atyra duke i thon inni lakuma le minan nasihin ju betua me betime të rënda me betime të fuqishme me betime të shënta se nuk kam kur gje interesun këçi po ju them vetë qëllimi jam është juvet ju bëj mirë nuk kam kur fal interesi këto te dalla huma bi gurur Dhe vazhdoj duke i josh e duke i josh Dere sa i mashtraj Nësa Para kësaj Allahu Gjalli Vola kur përmand Se iblisi nuk i ranë Sejtë dhe adimet a.s. E piti Allahu Gjalli Vola Ma mena ke Në tës gjudë Lima khalaktu bejedej Pëse nuk i ranë Sejtë dhe ati që kriho me duartë mija Pëse nuk i ranë sejtë dhe adimet A ju arsëtua ma që kemi thënë, duke e arsëtua rebelimin me vlerën e ti që e ka ndajadimit talisëm. Andaj tha, khalëk të një minënarin, në khalëk të humin, në tin. Mua më ke kryuar nga zjarën, dhe së këtë ke kryuar nga balti, nga loqi. E si ka mundësi një kryes nga zjarën, ti nënshtro dhe për ullet një kryes nga balti dhe loqi. Dhe Allahu i tha Kale fëhbit minha Fëma je kunu lëke Entë të, të kebëra fiha Allahu i tha zbret Del për e këtujt Del për e gjëneti Dhe del nga mëshirë Allahot Nuk të leja i dhe nuk të akon të i kur Që në këtë ven Të shfaqish më ndje madhësi Gëneti dhe afërsia me Allahon gjëlle ualë Në nënkuptan për ule ndaj ti Jo në në në me ndje madhësi dhe refuzim da i Zotë i Gjellë Gjelalu. Fakhrujj in në kamine së sagirin. Shparu, del pe i këtu dhe ti do tjesh, i nënqmuar dhe i përbuzur vazhdimisht. Qfarë, tha shëjtani? Kale, endhirni ila jomi ju baathu. Tha, atëherë, me jap afat, derin ditë rinjë gjallës, tha, me jap, jap jetë. Allah i tha, Kale inë kemine lë mundhërin Tha tijen nga ata të afatizuarit Nëtë afatit është i shtyër Afatit është dhere në Ditë në gjukimet E kërëmurë këtë garansë nga Allah Gjallë lë uala Qëfarë thë shëtani Kale fëbima agvajteni Lë aqë udanna Lëhum siratë ke lë mustëqim Tha e pasi pra mdëvijovë Shë këja edukatën me zotën Tha pasi mdëvijovë edhe më nëzirën nga mshira jote le aq udenne lehum se rata ke lëmustekim nuk do të lo rrug as mjatë pa e përdor e që mësti devjojnë nga rrug e u të drejtë do të kom i devjojnë me krejtë që ka kom gjdo rrug dhe gjdo mënyrë kom e e përdor për me i devjojnë thumë me le ati jennehum pas taj fillajnë këtë strategi edhe me detajzu thumële ati janahum min bejni ejdihim o min khalfihim u an ejmanihim u an shemailihim wa la tegjidhu ektherahum shakirin që kane këtë dialog të iblisit me Allahun Gjallahu Ala i tha krasën nuk dhëtë kursej asë një mjat dhe asë një rrug për të i dhe vju tha gjitha është dhëtë që silem vërdalka e djatha këhajmajta do të ju vi do të të përparë dhe, dhe pas tyre nga gjitha anë do të më kena ta mua dhe i tha Allahut vala te gjithu ekthera hum shakirin tha edhe të garantoj se shumicën prej tyre nuk kemi i pas falenruaz dhe mirënjohën dhe i teje do të të misioni shëjtanit është që njerëzit mas të i bënd falenruaz dhe mirënjohën dhe Allah Gjellaluhu Ja është atë çka Kur'ani e përmend në lidhje me shejtanin. Do thotë: "Uqulnahbitu ba'dukum li ba'din adu." Dhe Allahu tha: "Zbrethën në tokë dhe do të mbeteni gjithmonë armiq të njëri tjetrit." Prandaj të ndërlozë kush i lexon këtë ajetën surr El Araf, do në fillim të surës El Araf në ajetën 13 Edhe në jetën 22-23 din fund të faqes kupton qartas se kush është shejtani, cilë është misioni i tij, dhe çfarë është raporti i tij me Ademin Alayhis salam e më pasoj edhe me Bijtin. Për asht kjo tek detajzimi dhe shërimi i kësaj që përmendëm, dua t'ju them di sofiol lidhe me Iblisin me shejtanin. Iblisi është krije sa Allahu ta zogjel, dhe është realitet, nuk është imaginat. Nga njerë dikush mund ta trajton, shejtanin, ato forcët e këqia që janë, ato forcët e erta që janë, nuk ka realit dhe qka, po e kje që është shejtani, jo, jo. Shejtani është prej gjindve, krije sa të krijuara nga zjarën i patym, është realitet, në nuk e shonë, in në hujerakum, min hajthu la të raunëhum ata ju shojnë ju u vend dhe se ju ata nuk i nuk i shihnebën kështu ka caktua Allah Gjallahu Ala dhe kështu a i ka vendus rëndaj shëjtani është realitet, nuk është imaginat nuk është trilem nuk është sinonimi diqkafit është realitet kries që ka form kries dhe të, të që ka jet, ka gjallri por gjitha këtu i ka ndorët Allah, ta të, të gjelë, Allah që ja ka dhenë, kjo është e para. E dyta, kur të lasën për shëjtanin, njerëzit, dhe të të nga njëre dinë që ta stërmadhojnë prezencën e ti në mesin e njerëzve. Në kuptim të prekjes, në kuptim të cyqjeve, në kuptim të kësaj, a asaj, kështu më radhën, njo, dhe të të njerëzit, din ganiertë imagjinojnë se është futu shajtani tek aj e po mngacmën e po mlviz e po bën këto gjitha këto janë sytë të jashtëm shumë më shpesh janë imagjinata se ç'i janë realitet ato. Prandaj njerëzit do të thotë uh, më tepër e ndiejnë prezencën e shajtanit se ç'e ndiejnë prezencën e melekut vetëm. Përshëmull njëri kur është vetë të shtëpia ose kur është në errësir, çka i shkon më njerë. E ngasmon shajtani. Apo sa të të ashtu gjindë kanë me të, apo vetë i e kështu më radhë. E pësë nukë thotë njeri, po e me lojë këtë kujanë, para me lojë këva lau gjellorë, normal. Mirë po, shumë më ti për ka prezinsë të melekve, se që ka prezinsë të shajtanëve. Kjo është e para. Dhe gjithashtu, do të thotë, prezinsë e melekve është më rëll të këbesimtari, për të i ruajtur, për të kujdesur për ta, për Njeriu e refuzon këndmbrojtjen, i thotë me lojëve, unë s'dumë mbrojtje, unë kam raporte mirë me shejtanin, mua s'um duhet mbrojtja. Kjo diçka tjetër. Mirë po, në esencë Allahu i dërgon melekët me, me mbrojtë besimtarin. Prandaj, kudo që të cilëmi, në shtëpiat tona, në shtretërit tona, në rrugët tona, kudo që jemi, kemi përcjellës që quhen el-hafadha, kujdestar. Kështu është emri melekëve, kujdestar që kujdesen për ne vë. Prandaj nuk ka vend për panikë as për frikë njëri ju duhet me tu jetë nërmale, realisht, si kërsa Allahu Gjellore ka begatuar dhe ka, ja ka mundsuar me tu. E në razët sa këtuara, ndërmire, normalisht, hapa të dur, mirë po, mirë po në esensë, duhet me tu i lirë, duhet me tu rahat, i shkarkua nga këtu nga këtu nga rkesa, se amboni dikuri shka, amdo dhe kështu me radë, ka se këtu më të i për janë nga rkesa, se që mund t'jen realitete. Antër. Ndërsa, pikat e derësit tonë, Fillojnë ç'to? Raporti i Ademit alayhi salam me Iblisen. Allahu tha zbritnin tok. Kur thamë i Ademit alayhi salam nuk kupton edhe i pasardhësve të Ademit alayhi salam, me cilën bazë ndërtohen këto raporte? Çe t'i jojmë mirë në raportet. Me kë me kë me kë me kë kemi punë, për kë bëhet fjalë? Çfarë raporte na kemi me të? Dhe në bazë të raporte përcaktohet pasojë edhe edhe vëprimja, po. Do të të ti mas pat me dit me dikan qëfa raporte ki, a ki raporte mitësia, par mitësia? A ki raporte a fërsia, po larkësia? A ki raporte, për shambull, uh, diturie, apo pa diturie? Qëfa raporti kam? Ta një basë raportit e për saktorën e mënyrën e e s'jelis për bal personit saktuarë. A nële duhet masë pari me njoftë natyri në raporte me shëjtanin. Mi qëka ndërtojëta ja? E pastaj të flasim se si duhet me usilë me te dhe si duhet me pasë punë me te. E para që duhet të adim të nderu dhe zra është se Allahu ka gjykuar kryusi i qevit edhe i tokës. Kryusi i qevit edhe i tokës ka gjykuar që raporti mes Ademit a.s. dhe pastaj dhe bibet e ti me shejtanin të jën raportë armiqsore. Raportë armiqsore ato. Allahu xhallahu ole that në Kur'an in hadha aduun lek wa li zawjika. Në surën Ta ha 117, Allahu thot kë in hadha kët apo shekët. Ë kë ky është armiku yt i grys tonë. I tha dhe më tashëm. Andaj mbi bazën e armicisë ndërtohet raporti me të. Dhe gjithashtu kjarë mitësi të ndërru dhe zërë është e përherëshme dhe e vazhduhshme. Nuk ka ndryshim asë një herë. Kur nuk ndryshanë. Nuk është e mundshme kur që në rapart me shejtanin të bëhet marveshje poqe. Jopëse na nuk dojmë, në më t'ikë shumë në shkru, pa ajës dënë. Në më t'ikë shumë në shkru, me në në rahatë. Pa ajë nuk dënë. Dhe të të ajë këm gullë që gjithë mundë, për diri sa rej një thërmi besimin zemrën ton, dhe për diri sa një levizje vogële gjuës levizme fjallën dhe përmendin e Zotë i Gjellë Gjellë u, vazhdimisht shëjtani dhe tëtë na trajton si armic, duke mos undal kur së armicuari. Prandaj, deshte ti apo nuk deshte, e pranove ti apo nuk u pranove, u largove ti apo afrove, Apo pranove tja për rëfuzove Qysh dush ti bënja Më rëndësi është Aj kom e tretu ti si armik Ta është ti ndaqë rrëa hat E mos e tretu si armik Ndaqë ti mos u bo pjesë e kësaj Ti qysh dush bënja Por aj Aj ka vendos mos më unon Deri sa nuk të shkatran Nga se i është betu Allahot Për këtë fun Andaj në qofë se para Allahot ka pas gudzim Këtë betim me bo Për neve hesap nuk në bënë Në kuptim të në guptim të asaj që ju në hesabë në guptim të fuqis, por në guptim të ngushtimit, më s'pë kuqit helbet se na për flasim për to kështopë. As në kuqit, as në kjoj e morre, edhe publikisht e ka shpalë se ju komë armeqaftën. Dhe është e vazhdushme deri në ditin e kja mejtë, të përton. Dhe që da është të ndërru dhe zër, a e që duhet të dimë është se natyra e këse armitësia nuk është p do një këna marrë një hisë, tetja këthejmaj, dhe më nonë sekojnë jetë më unë ala përta. Ose përshamun, ditë në emellat neven, jo sështë sësht natyre armicizme të, me, me hisë dhe me aspek materiali. E mbicinën bazësht, a i thavet, ola te gjithu e këthera hum shakirin. Nuk kam ilonë nërha, dhe nuk janë dhe dhe teje. Prendaj, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe lejthitja dhe mëzbesimi dhe mëzmir njo janë dhe Allah janë natyre kësa armisie kur që të të rëskoj asë se ka përshka këse do të të babalar tonë herëshëm ja kam vra një kushëria atit asha pa e morë gjakus në alët s'ka lidhje kam i këtë puna më asë ka lidhje me vrasja asë ka lidhje me tokë asë ka lidhje me prunë ka lidhje veç me falendrim dhe Allah deri sa na këmgullim Allah me falenderu për begati që përnë e japë dhe diri sa në i këmgulli me besu se Allah është zoti vetëm që mërëton të adhuruat e diri atëherë është armitsia në dy komë të saj asë nuk gjynëzutë, dy komë të saj është ngritunë amëton dhe gjithashtu në bazë të kësajnë që ose kështu këpën atajton neve dhe nbi këtë bazë e ka ndërtu armitsinë atëherë edhe raporti unë me te duhet tjetë nbi këtë bazë na mësum se raporti ti në njëve cilë është armitsor dhe pa më që farë armitsia atëherë edhe raporti jonë dhe i ti dhe natyra e raporti tonë me të du tjetë armitsia përherëshme, pa kompromis Allahu Gjellewale a thotë në Koran, inë shëjtane lëkum aduhun fëtë të khiduhu adua në surën fatira i ti në gjasht Allahu Gjellewale a thotë me dë vërtet shëjtani është armiku i juaj andaj trajtojeni dhe siluni ndajti si ndaj armikot. Ta është duhet me di njësisë ndaj armikot. A ndëgjan, a respektan, apo mbrohët edhe e e luftan, avton. Por nuk ka natyrë tjetër të raportit me shejtani përveç kësaj që thotë Zotë i Gjellevala për te në, në Koran, avton. Pika a dy që du të fjasë për të sonë të, të ndërur e zërë është Në qovë se shëjtani qenë nga kaqë armik i përbetuar dhe jemi pjesë e kësa i beteje, deshtëm apës deshtëm ne, a thua val, a ka strategji mbi cilën e ndërëtën aj luftimin tonë, a në ka ka zua Allah për këtë punë, po aftën. Dhe kjo është mirësia, dhe kjo është përkraje Allah ndër atë vetë vetë përkrahja Allahut ndaj robëve ti kundër që i tonë të është e pa kufishme është e pa rezeru dhe njën nga ato që e shfaqi këtë përkrahja është nga ka të regun në detale ka hibjen, ka hvjen që ka thët e kështë më raton ndaj kërë edin strategjin e armikut komplet apo realisht në betit veqme me urujt Nëse edhe nëse vjen ka kjo dirë Këtë ka thonë Allah këtu këmë morë Ti duesh qatë dirë qa me mshela Kërgjë më shumë Që që kjo është ka duesh në hojë për balë të jemi Po fatkecish njerë Allah u ha ka spjegu këtë strategi Por Bën viktima prapte këture beteja E fatkecish të atë Bi cilën bazë ndërëtën luftën Kurëtët e ti Mashtrimet e ti Dhe këto janë ketë pjesë e rëfimit me Ademë nësë më gasa do të bëjë këtë, do të bëjë këtë, a i vete ka shpallos, ta shna po e, për cilim, atë që a i vete ka për menë, dhe Zotë i Gjallurën e ka për cilë në, në Kur'an ato. Filime shtë e që duhet të adim, të ndërurën e rrezën e motra ashtë, parëse me shpallos strategijë, mësë në duhet qërë e që fa strategijë pas ka këtë, mësë vetë këtë, Allah Gjallurën e thëtë në Kur'an, inë kejde sh Regull i jetës Allahu Gjellewala krius i gjithsis Aj që gjdo gjë kondor në ti Aj përthat Kur thët e shëjtonit janë të dopta Daif Janë të dopta Më stotni Në këndë fort ato janë të dopta Po ti farcën atëre kur blosh i dopt Andaj Ti bësh i dobet Për bal shëjtonit Nësaj kur nuk muhë në koni fort për balteje Këtos për thëmë në so, Nuk jam ekspert i shejtonave. A po, po, këto Allah u gjelë le pëtët në kuran. In në kejde shejtoni, Allah u pëtët, këne në daifa. Allah u pëtët, kur thët e ti, janë doptat. E qysh, ne, e po, nene dëpsu, kur ti dëpsu, i krym pun të një pak më ka la eptët. Ndërsa i dërguar, i sallallahu e zëmë ka thëmë, shukoni këto, Allah u tha, in në kejde, kjo la kejnë, kur tha dhe ti, apo? Mashtrimet e ti, luftet e ti, është e dobet. Ndërso pejgamberi sëllë allazën qëfarë tha, Elhamdulillahi ledhirat dhe kejdehu ilal wasuese. Ndërso pejgamberi sëmë e dëpësoj edhe mafort. Smetë mundi qka pejsoj posë vëzvesa pëtën, kur gjë më shumë. Tha pejgamberi sëmë në hadin që e të transmitën Ahmedi në musnëjnë e ti dhe të tjërët, në tërësmetim të sakët, ka thënë i dërguari Alehi Sratuasam, falenderimi i qoftë Allahut i cili, kur thët e ti i i kthejnë në cytja, veçve zvese, s'ka kurgjë ma shumë a dhe, kurgjë s'ka ma tepër. A, ka mundë si mja kap, komë më ndikujtë me së bëllën me një gjemi? Ja, s'ka mundë si, komë të nduet. A, ka mundë si këtu thët nali, komë t'i nalë, ama ti i ke nalë, me një gjemi, ama i sën t, i nol, t i apo ai sunt ka perdure me qe, ndonë haram. Allahun stosh tahoj po shejtani xhagem qetje. Jo, Allahu xhaj kërkon se çan apo. Ti e ke qiu veten kadal kadal. Ai veç ta kam u shmënën atë. Çe ki është? Çe ki është çytja, çe ki është vezvesja. Kreta që ka von çe ki është? Sko kurrë më shumë apo. Sa an më shumë skapo. Ai etas çu sja bënë me këto vezvese, çu krami më për mën inshallah. Mia, po. mia shpartalu strategjin inshallah po, ton. Me fjalë të Allahu xallahu ala që në arunë Allah i manin në arunë Allah u gjallole besimin te e kështë të më radhëm pre vezvesve që i bënda njerëzve është friksimi i tut njerëzë Allah u gjallole thotë në Koran in në madhalikumu shëtanu ju khawifu euliae shëtanu është kërë i tut njerëzit e me qka i tut njerëz më spar i tut ndu një avton i tutë ndë një qëka i thët me halal s'ka në allah kime me të fukara pa e ra pak haramit ebo, edhe tutur Allah që dë borç veç tila i dë borç të ka tutë a i veç tutë e tutë shumë njërin edhe i aban -ja punin e halalit qasht fëtir qasht të pa mundshme qasht të pa rrit shme që veç me halal sa që njëri thët s'pa të qara hoja, e kësht të pruni punin dhe i në qara allah që kë që këta ka protein qara, që s'ki pas qara, i tut njërë, i tut njërë, i thëtë për shambull, a dhenë që me bo më janisë mu fal, të nduëshmi milion dhe punë të smunësh, pëqboshur, o dhe për njërë, tut, tut më janisë, sa njërësë kanë frikë me fillu mi fal në mazët, dhe i shpijtut e kanë, asë nuk e më hanë, së më hanë, e dhe allan e prena në redin që ka bërë, e pse? Kajto kjo pjesë e tutë, saftët. Sa njerëgjë thot, apëta përshemur ditë në gjuma, në bëllë dyqanin, nëse në bëllë punën, ku ki mundësi, Ma kuptim nëse jetë dikonë punë që nuk leojnë medalë këtë i qëka tërë, ku jetë ti prënarë, ku jetë ti zotë i këtë, hajde fale gjumana pëtë. Qëka thënë të njoni? Një orë me mshilë, atë nëso parë është ka në hoxhamë. Dëmërën, kushja ka, ka pëshparit dhe shenë që bajegit dhe parë ju, që këtë Se Allah u ka thonë atën I frikso në, në dunja Andi Allah u shikoni sa bukure ka thonë këtë Në Kuran duke përmendur Këtë qështje se E shëjtanu je i dukumul fakr U je emurukum bil fëhsha Kush e shëjtani? Allah u thotë e shënësurën El Beqare 268 Allah u thotë e shëjtanu je i dukumul fakr Shejtani vazhdimisht Jun gacmën me fukar Allah këjutut Adin që me bu me dhunë ze qatin Adin që tani mu Të sunë qëshën kompër rizet vjetë Subhan Allah 97.5 Allah për tjep Me 2.5 për putë Me thonë Allah të faliminderit të për faliminderit Subhan Allah A nuk është të dëshishë marrë me orë njërme Allah për tjep një cimë përçin E dhe Allah për dhët 97.5 ti moje 2.5 jepi Kjo 2.5 të allau logaritet falenderim. Në ke falenderu, në regullësht, e ke pagu faturën e riskut. E ke paguti. Shetani thët, apër, 97.5, po që delti kjo 98.5. Pashtë të 2.5, s'ki kur që e piktivin, apër. Edhe se jep zë qatim, të të dole borë që njerë si vjet, i shallë e këmboj njerë veç, kur se jep, apër. Më s'lasim për sadaka, me zgadë pak dorë, në apër, apër. Do më duke e kujtu, duke e tu të njërin, që e që shponi mënë, ha dhinë që tani me këto pare, kem ujtë me shku, në pushim, të ashtë s'ka pushim si vetë, dëshim i donë një timaft, të ashtë s'ka pushim mu, të rritë të shpija tash, të uta përën, të ut vazhdimisht, të ut detesish, dorën gjep të ut dridh, në, në shtaj një, një, një dhe, e ke buën njët, dhët e ora, dhe në gjep 50 cent bëhun, të uta përën, të ut, andaj, kjo është frikë, Tha pejgamberson për tri gjëra po ju betohem. Ku i kemi besu? A kemi besuar pejgamberit asoj më blisët? Pejgamberi son për ato tri gjëra po ju betohem. Po po ju them Pasha Allahun çu shto janë. Kush po betohet? Pejgamberson. Ç janë ato tri gjëra? Ma na qasam ma lu abdin min sadaka. Tha pejgamberson kur nuk pastërohet pasuria e dikujt të thon, ju garantoj. Ai po thot ju pakohet. Tashti zgjidhën kon kimengu ka këtu. Ai po thot nuk pakohet. Ai që thot me shpallën e Zotit. Oma yantiquani al-hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai ai flet nga Hamendja. Ai se se se nuk flet nga Hamendja, ai flet me shpallje. Allahu i ka thën pejgamberit Ali son thuj Rabbati mi se sot jap mi, sot japni ja ushtoj. E sot e harxhani e hani. Çme po keni çaf? Shvejtoni thëtë tjetërën, ndërso pejga e mërën, po dhe tjetërën e mërën. A, më. a nëjtë frikson, kjo është cytja e parë. Gjithashtu prej asoj që bën, dhe më thonë, i frikson njerëzit edhe përmes për argatëve tia, pëtën, ka lele diktatori, apo ka pasë dhe sisteme, lele sistemin kaluarën, moniste, komuniste, i ka tut njerëzit, me bëmë në gjinu, me bëmë u falë, dhe jënë tut, dhe jë edhe ka në vazhdua, për. Kur i nëshku ata, që u preshe njerëzve në gjinimin mezar, ata i nëshku, ta është, alhamdulillah, e ata që nuk e preshe nësa të qysh në dijen, hamna që në tuta, për. Pra nda ja i tutë gjithësysh, gjithashtu prej, do të të formave, të cytjeve, ashtë edhe zbukurimi. Aja dhe me tutë punën, po gjikoshë së dhe me tutë, gjikoshë së dhe me tutë, së tukë të tapë, e këti shkanë ja hjeshanë dhe du dhëtë dikush veç me e të sko nevoj mu lëdhë mi ha jeshu dikuit veç me e tukut e lënë po dikush stutut dikush do me vazhdu e këti këti ishkanë kadera e zbukurimit edhe hjeshimit edhe jastolis e zbukuran ato që është e keqe e kjo ka furë mas shumëta Allah u gjalloha thotë në Kuran fjale e shëjtanit el hijrë El Hijjër, ajeti 39, Allahu gjalloha për cilë fjallët e shëjtoni që li ka thonë, qalë bëjma agvajteni, le uzajjinennehum fil ardhëndë. Tha pasim devijove, ka me usë zbukuru edhe me usë turistë të keqën të tukë. Ato që ka ti ke i bëjtë shumë tu me të keqën, unë e ka me njëjë, e ka me lëjë, edhe ka me dohë kë shumë e mjëra pëtë. Edhe ka me dohë kë shumë e këndshme. Edhe për këtë a i përd forma shumë të aftë. Allahu xhallahu ta thot: Wa Adan wa Thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinhum wa zayyana lahum ash-shaytan a'malahum fasaddahum anis-sabil wa kanu mustabsirin. Në surën Al-Ankabut, në jetën 38, Allahu xhallahu ala çfarë thotë aftën. Thot edhe kujtoi Adin popullin Ad edhe Thamudin Poplin e, do të kujtoi popujt e këtyre pejgamberëve, të Salihut, të Hudit, kujtoi këta, këta popuj, u ka te binë لكم, dhe ju e keni të qartë, vendbanimet e tyre si ka shkatrua Allahu xhalla xhelalu nga se shejtani u ua, uahi shejtë devijimin dhe i devijojnë nga rruga Allahu xhelalu ala, o kanu mustafsirin, e pse devijuan? I thonë Hud djalë Isa, i thonë të Salihut, "Hubudullah, malakum min ilahin ghayru" Adroni Allahu në të të rzoskinë, kush kush ju ka kriju? Kush është i dhëruar juvoj? Lani këta gurë, këta drul, lani lani kriesat që me dorë keni marruar, se nuk buret Zotaj. Zoti është Allahu xhelnë valla. Ata thronë. Çka çai thon Saliu dhe Hudij alaihi salam, këtu i thonin populli vet. Adroni Allahun një, ai ju ka krijuar. Fa droni për bëgat i që Allahu po i jap, kështu thonte. Ata çka thonin? I thënin salivët dhe hudit. Në e në të meqëm, në nuk lejëm në ashtë përla të rukën në të neje vapëton. Vë ka në mustëpësirin, mustëpësirin që ka është, ishen shumë të bijin dënë edhe të vetë pëlqyrë me mendim ty në. Andaj refuzonin me mendim madhësi ofertën e salivët dhe, dhe hudit. E qëka thërinë ata? I thënin, lene cungën, e adhroni Allah unë gjëlle vala. Ata thënin, he, he, sa, na, na s'mashtërobë nga kalaj le e cungën e dhruaj Allah unë gjën le volë. Qëkaq? Ata thënin, nana ma të meqëm, se qëta mërbani atyja? E nga menqëria u shkatërruan, kush, di kush të ashtë doket, ty doket, që jështë la njëri me men, këju cungën ma dhrua, e bjen njëri drumën e të nësejgjde, e bjen, e kur tja hieshon, e tja zbukuron, e tjë thot, e tjë thot, i doket, si zotit i nuk aftë do më thonë veprate e e këqia, veprate e shëmtuara dhe këjë zbukurim të ndërlëzë është në format të ndryshme format të ndryshme e, e bënë këtë zbukurim për shambun ja zbukuron njëri të keqen qëfar njëre ja zbukuron të keqen duke i arritur mendin me thonë të imeqëm qështu që, që, që shpëngon filonë në do bile bile edhe edhe me ndjejoj të i kalon kuronin edhe hadithën e pekamberësëm apo ti e majmeqëm se me mësu dikush me kurane me që ki me botja përëm ti vetë edhe se, Allah, me ndën njëri fatkesisht se Wallaj me u shull hal hal një majmeqëm jam aftëm apo. apo e kush për të të të, të i hi meqëm kush për të të të Wallaj me ton me ton baba, nona e ka një far apo se ta të dojnë miren me ton dikush që i dënë e ki të afërt po po për tëtë të shëjtoni, shumë i meqën i japën, edhe njerë i mshu e mbule, që ashtë o të është i meqën i më, andaj unë s'kam nevoj me mësu mua, asë Allahu, asë pejgamberi, asë këtë kush, vetën e di që kam një rëptën, që kja është hjeshim, ja begeni zvetë vetën, i duke të vetëja shumë i dishëm, i duke të dheja shumë i meqën, e nga menqëri e madhe, bëhet argati i blisit, gj i mashtra njerëzit duke u ahjeshu të kjeqen është, duke u andru emnat gjërave të shëmtuar apëton, gjërave të kësija apëton. Për shambull, mashtrimi, mashtrimi, dhe të rathia, jënë punë të kësija. A i thëtë shëjtojnë dikujtë, për shambull, mashtra, bashkështë shkënë, në këtë, thëtë, pejati të parët i meqëm, së thëtë njerëzë këtënë, Në më atëm s'kon filonish ora. Çfarë ka bën? Po i më athem se kish vjedh mirë ato. Apo e ç'kjo është apo? I androjnë emrin, në ky thonj hajni, në ky thonj tradhë, po i thonj mençuri dhe shkathsia ato. Po. Fjalori i shejtonet ato. Po. Ç'kjo fjaloneti, i ndranse anat ato. Po. I ndranse anat, i ndon emërtimet. Për sa që ndron përshëmbull është atë shtrënim, lloj-lloj shënimi, lloj-lloj qëraditje i thot kjo është liria e shprehur i thon. Liria e jetuarit, po jetuat gjithçysh shallahu i ap thon. Apo në emën të lirisë të jetuarit u qrodit një er dençat mos haçi as vetë s'përin çka bëdon. Asosh kjo, asosh kjo, shfenim? Po, ai thotë qëradeto. Sa gjuhë ç's'thano? As sot tranoho? Po i thotë jetoj i lirë. Apo pa kufizime. Kidet me zjell, apo kreçka shka ty çka më an japon? që të hahot, e qëka të pijet, e qëka të bohët, qëka të dokoft. Po, thot ka e menja, po ka dërbe se kjo si bjeme me njerëzi, që njerëzi, liria. Apo. Andaj, shëtani është ai cëndi, uaz zbukurën, fatketsisht, shfrenimin edhe shëntu e shmërin në emër të, asoj që është e pranume për njërën, apë. njëri dënë emënat e mirë, njëri dënë emënat e mirë, njëri ka njëra mashtur shumë e formalitetët, apë? Shumë njëri çfarë do të thotë? Për, për dahi edhe mos e kuq kurri reale. Me ku njëri kur kush neç, do të më thonë se ti je më i madh këtu, ti je më i dishmi, kur kush eç ja nis me kësht apo. Qëse komarak me rivduavën, komarak me formalitete. Andaj e ka e ka marr shejtani erë ka nuhat, po ja din, po ja din njëri pikat e dobta. Andaj shkon ka kë pikave, edhe i thotë se se kjo sot është e mirë e kjo këto mërrë Kësi shkën veç atyune që me gjuna, i shkën kërët dheve me bose vapë, e po, ju thotë, për shambull, e, format saktuar atë dërshme, ua, hjeshon dhe primin e saktumë, si kurse, për shambull, shkatrimet e ndryshme, e vraset, e pa, pa, e pa legjitimuara, e, e të palejushme, e kështë mërë, ju thotë, kjo është fisë e bililla, kjo është në gjennet, këto emra që si ka vendur sërjati, i kanë gjitë shëjtoni fatkec Hëtë dikon me gjennet, e dikon me liri, dikon me fisebili la, e dikon me... Tulli farë, e rëndësish më është reklama edhe, zbukurimi, e rëndësish më është hjeshimi aftëm. Andaj edhe, ka njerë njerëzve ua hjeshan gibetin, ua hjeshan përgojimin, ua hjeshan nga njerë e fatë kjecish njerëzve edhe të folët për dietartë, për hojgjallartë, me folë keq, në amën të asoj, të jalozij për dinën afta. Ti je xheloz, do të më mbroj dinën, do të më fol kundër munafikave, kundër dyfytyrshave, kundër bidaçive më fol, apo. Edhe, njeriu kujton që për me apo mbron dinën, kujton që mos më fol aj, edhe mos më kap në dorë këtë punë, sa për hoxhallar, e sa për doxhiler, më të islamish u piktuin ata. Qëto të, që të, të kujtojnë. Andaj fatkesisht ju zejin, wa yeshan, e do që të çautu buaj veç Firdaus janë dizajmonë nol, edhe ndoshta pak çoti te pejgamberia tekom të tek rah te ka dikun e kështu më radhapo. Kur te kjo shpilargut i thuash, "Kjo është yeshim ti në mjegull, ti je në mjegull, dil pi mjegulla. Sa është kjo fe e Allahut? S'mbrohet fe e Allahut kështu e kështu më radhapo." Prandaj mendonse, nëse kalën pran hoxhës edhe nuk i jap selam, mbrohet dini kështu se selam mi smëriton që më japona. Për shembull atë, kur ti më shton e format tjera të zbukrimit edhe kur të ka përcen, asë kesh nuk i vjen apo? Po, po që shmjohar kesh kure ka hjeshu i dhe, që kështu më bruhet dini veç për para, për veç për para veç për para, veç të soptej muslimant edhe shoj haqja lart edhe shkatë rësat munërse që kështu feja i sholla ka më ngrita hjeshim, të zin që kjo e zbukrim që kjo e zbukrim, parame në atë të parve, këvarigjve grupi i parë që ka dalë që ka ju Ajë që e kështë amën Abdurrahman ibn Mulgjim Amën Abdurrahman e ka pasën I cili dole në masë sabat Edhe kur dole Alion radiallahu në pejgjamis E goditi Disar e myti Alion radiallahu ta'ala Në hopën Alion vesh me e këshu shtramë Gjuna i madhë bën njerën Qëfar pozitë Qëfar nivellë Dhe qëfar devesmili ka pasën këtë e kalahë Gjellewalat Lëmo ma, lëmo ma fuaj kaç porto. E lëmo që u durmitë. Kur e kapën kët kriminalin, kët kriminalin. Ky është pasuesi i shejtanit ky. Ti di çka thash? Ai që ka thur durmi Aliun radhiyallahu anhu kur e kapën, çka i than? Apo ti e ke djeshë ke popull? Po a bëbish mune? Të a din kujt i kano? A din kush është Aliu radhiyallahu anhu? Ai që ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ti Allahut dan. Me vule, ti je në xhennet." Ka thonë unë për shkejnë të buke të rrinë në Medine Se ti e si kurse e haruni për musën Musën ka shku me mashtë të vratin E haruni e alisën ka nejtë me rujtë ben Israel Ti që shtu jemi mua pëton Thaj këra pishmoni Ate din kujti këra Ate din këmikë këtë që dorë Thaj qëfar pishmoni Pone me qëta pokëqyri me hinë gjennet Kështë e kam su qëta Allah Vëllahi bëllahi Kur'ani jo pëton Az vallajsa kam thu suneti, po çupija kamsua po. Ja ka hi ashu. Mshroi këtij munafiku, këtij diftyshës se ç'kjo është dera jote për xhennet, thotë. Andaj ç'kjo është të ziën, u as bukuron. Tu mundoj ai bën ibadet, ai po kupton ç'i vëse bililah. Po fatkeqësisht, jo ka dera ibadete, jo ka dera ulzime të argumenteve të msimëve të diëtarëve, por ka dera pjeshimit të historisë, fatkeqësisht thotën. E forma e tëra ose për shkak të dikujt ti bëj gjuno sa dush, apo balancio është zamr në kit borde apo ia zbukuron zamrën e si she punë e tjera që është i bota sikurse treguohet një proverb po është e kam e, e, e kam një mësim interesant do më von një gjyqtar ka dalë me gjujt disa shpend edhe ka ka, ka rrok një e një dy në mes të ndeg edhe ata i ka kapaj gjyqtari ka kapni shpend pytyna po ka thirrur me fryrë edhe ja kafut, domthon, plohrin syvapën. E thash normalisht kur ngacmues syri bablonit çfarë bën? Leton. E thash një uni shpërn patetë të çore bën interesant. Në mëna më shumë shoku po çpo kon ka kanë më pidhje më ta vën. Apo e ky ki skuën me majë që ti tha, mos ja kshir lart, po kshirja durrt. Apo ti leja lart, kfirja durrt na mytin, na mytë shokun, edhe vetë këtu na myt A nda njerëzit thonë atë mos aq shumë durr çan i lat, edhe ai tha doktor zemra e mirë, s'a du kërkujt keqën, për sa më shumë ti bën keqçeve të vetes, thonë. Ai nuk është, nuk është kjo rrugë që njerit del pej, del pej ë kurthave të tij, por është tjeshim me zbukurim fatkeqësi që vjen nga shejtani. E forma tjetër shumë ta të zbukurimit, të tjeshimit që ua bën njerëzin në formë atë të ndryshme, Beneddo thonë, upton, vallai mos i paqsa bord do të shifon me ç për çastot, unë besoj që mandan xhenet në sa atat. Nëjëse apëtan, nëmonë dikush falë 5 zvokët edhe mundur nuk për haramet dikush iqgalli se ka edhe nesër kujtan që Kome konë mëna si kujtjetri apëtan, që kjo është me ta hjeshu edhe bajegi mirë apëtan Që kjo është hjeshim Allah në solisit, zbukurim, i asaj që është të keqë Allah në ruajtë apë Prej kurthave të ti të ndërua zrështë edhe me bo njërin me e harru Allah në gjellë gjellë hu Gasnjë si sodaçi bën gjunoher shk apo kur të kujton Allahun djysh këndellat afën. E ai s'ka dëshirë njeri me u këndellafën. Prandaj ka buar vallaj sodaçi ka buar njeri me harrua Allahun xhande valla. E aqo mund si njeri me harrua Allahun. Allahu thon Kur'an, "Wa la takunu kal ladhina nase Allah." Mos u bëni sigurtata që e harruan Allahun. E si harrohet Allahu? Ka format shumë të. Njeri për shembull e harran knatsin e Allahot. Në shumë pun mundohet edhe përpjeket me knatsh këta, a i botë qefi këti, mos përfol kë, krejt këqyr me knatsh, e në fund me i thonë, e atran me në vetë e Allahu a knatshët, ku më harru vëllohet, ka harru me knatsh Allahot. Ka harru me menusa, edhe Allahot ndohet me knatsh. Për shambull, e bën një aheng, e bën një darësum, apo, do të ktimi apo se këveçsi han në këto do të më ul këto se as nuk ul do të më kënaqë këmu ul e duhet tynë më ushtraksu në rregull është këtë musafir më apo çefën fund fund fundi thosh kur ka e ka këtë po ti e bune e bune këtvar a hengu po këti ke knosh këti po thoj faleminderes po e Allahun jo vallë s'u pasqaron më në afë çka është më harru a njerëziton e ban e ban i ban, ban, ban njerëz me harru me kënaqë Allahun duke u përpjek maksimalisht me kënaqë të tjera po ndërso arani e lyp që Allahun me kënaq, tani duhet të thjerë kapak edhe kur kursët pa i pakënaqshur. Nëse Allahu ne ka kënaq, edhe pastaj munduhet të thjerë me i kënaq, me lejen e Allahut, s'e si ka kush i pakënaqshur atë. Por Allahun mos me kënaq, shtir dikon mikishtyr tokë kënaqsh apo. Prandaj munduhet që njerëzit u haron kanë kënaqsinë e Allahut dela. Gjithashtu munduhet njerëz me gjithashtu ua bën njerëz me harru të drejtët e Allahut. Sot për shembul, ka shumë shocata në botë të drejtët e kafshve. Do të do, do kujdesin për qenin, për masën, të regullësht, do të do të më kujdesin për këtu krisat e Allahut Gjellewala, në forma ndryshma. Më. Ka edhe shocata drejtët e kësaje, drejtët e këtu li farët drejtët, dhe do mund mbruhat ato. A ke një ndo njerë që është shocata për mbruit në drejtëve të Allahut Kësë ka në njështë të kërë, psa ka Allahut drejta? Pa qështë të kërë? E drejta e Allahut është vetëm atë me adhuru dhe vetëm atë me falenderu edhe mos me i buë shok në adhurim që kjo është e drejta Allahut? A ka dikush që i mirët me i a garantua Allahut këtë drejt që në tukën e Allahut edhe në shrujzimin e begativet e Allahut mos të adhuruat asë kush pos Allahut edhe mos të falenderuat asë kush pos Allahut këne haru, vëll që kja është, që kja është, i ka po më harun njerët këjtë, të drejtët e Allahot, i kanë harun njerët zafënë, obligimin dhe Allahot që i kanë, obligimin dhe i kësojën dhe e sojën dhe, pa dushim, duhet këjtë obligimin dhe i këtë, që i këtë këtë, duhet me këry, mirë po, obligimin dhe Allahot, andaj, Allahot përmese, ditë në që kimit, dhe njëri për Allahot, edhe i thëtë Allahot, gjallë le uala, horu bë Atë këmë dhonë begati, atë këmë dhonë pozit, atë këmë dhjapë mundësi që të u dheqesh me tukën, atë këmë dhonë mundësi. Po, e ku është falenderimi? Ku është, mi, ku, ku është, ku është falenderimi? Thëtë nësitë, thëtë të zëtë këmë harru, vëllave, këmë harru që zëtë me falë gjëmanë, kejtë pas në harru e këmë di që duhet po, që, këmë harrua, këmë harru që duhet me falëdrejken, këmë harru, këmë harru që duhet me konë i mirë, bespëvejke me konë gjënaqarë, këmë harrua, e qëkat ka po bon me harru? Lëkëmia pasë i bote, stolit e ndryshme, knasit e shumë ta, e kam bonjen që, në u habit pas tjura, duke harrua lënqër le gjeralu. Gjithashtu të, prea sa so që njështë harrojnë është Se Allahu xhallallahu ora i përcjell është me ata kudo që ata janë. Ka Harunir, im shef opi kti, ruaj pikti tash, e po gat tës kokorkosh. E Allahu qort, ja, për të këso s'mosh komën jafton. Apo e shejtani mundohet që njerëzët më me uavë me, me harru prezencën e Dheys së Allahut, prezencën e shikimit të Allahut, e dëgjimit të Allahut kudo qoftë. Njëto mas pogtë që e kalkulojnë ata. Në një ndërtesë që ka mas mas parë kuç s'kam jafton. Po mshërë, po mnivë... Ta, Allahu ma s'parë. E shëjtoni bënë që njëri me harru në bikqyrin e Allahot në bite aptëm. Dhe që ta është të, ka shumë atë që bënë me harru aptëm. Përpërajnë për fund këtë pikë edhe një, mundot me bo që njëri me, me harru kë fuqin e Allahot po në legjrëdallu aptëm. Po kajtën regull aptëm, po, do mënë problem kë, e ku është fuqin e Allahot në legjrëdallu aptëm. Kë është për shtetit ti Kë është Sëndimit ti Kë është fëqia Allahot Kë është amënit ti el-Kadir, el-Kawi, el-Aziz Amët Allahot që aledoj në fëqin Në Allahot gjëllewala dhe Se a e më poshtë këdan Kë në harruat Këtë mundot më harruat E kër e harran njëri fëqinë Allahot Me ndënës është me i forti Me ndënës është me i larti Pas të e Allahot i më poshtë Sikur se kam poshtë Faraoni çkape ke unë më i fortë këtu. Ke çka kon kitnahi unë më i fortë. Dhe ti më i fortë ndaj juve. Edhe leçi juve i thekë popullit vetë i thekë. Diktator, çu ky është baba i diktatorëve. Edhe i zëvëm çardha. Faraoni. Sa jo që ju kom Zot, këtu ju e kom të rob të mia. Për sa wahadi al-anar tajri min tahti. Sa the lumet rrjedhin nën kom të mia. Unë i mshoj tokën një rinol ata me dorshune, veç mu bojnë mu idhnu në jaunali, ujnë jaunali në avdo. Une me bojnë mu idhnu në jaunali, bukën jaunali avdo. <tus> ata, fe s'te fe ka fekau mu fe ata u. Allahu thëtë për faranin, i tuti poplin me qëtu puna, po. Edhe ata këshën harruqi, ka dalbër se, është një, dikadi qka mikit mi faran. Edhe Allahu gjallohë, qka voni avdo. Që ta lumen që të ke faranin me një tramon i nali, Me ta e myyti Allah o gjelë dhe gjelë ali oton Ja boni që i rao përmi deti Edhe mëne kemë thonë Amen tu Billedhi amenet bihi benu Israel Unë e besuva në qatë zotë Asë dhe kemë në laun Asë Allah as dhe kemë thonë Po në qatë që kanë besu ben Israel Qaj zotë ju që kështë kështë kështë qaj Qatë të atë unë për besaj Me që me pështuva pëtën Po së kam pështuaj ma për. E myyti Allah o me që ta uqë dhe ke unë jem zotë i tine o, Mos harro uçin Allah xha lə wala. Mos mendo se dikush që është i dobët e mund të bëj pa drejt, s'ka krahy, s'ka nxjef shumë këy. Hiç mos thuq se ka këkon, çat mos mendo se ka Allah xha lə wala. Andaj e e unë, e e e i lume që ka Allahun e i shkretë që ka qup Allah xha lə wala do të mushi ja dal vetë ata. Prandaj muslim që şeytonit na bën me harru Allah xha lə wala, por ata kemi mbështetes dhe ata kemi do të ç'i kthemi i ditojmë dhe, dhe lutim ngase Sheton të të menabu me e haru allon gjelën e gjeraluhon. Dhe pika fundit do nga e, format e mashtrimit edhe kurthave edhe cytive të sheton është se njërit i pëshpërit me shpresat ndryshme në vëshap ton. Që të atë part i tut e dove u hejëshon, e dove bën me haru allon këtyne, jo këta din që e ko keqë unse ko në kategori kategori gjithë dysh. Kur çështë ka situatën e përshtatshme. Andaj këtyre që po flas për ta në katunë 4 këtyre jo pa shpritin bash. E vërtetë është çik është e keq që, e vërtetë është ç'që shto duhet, e pa e di çe kon bash. Po andaj Allahu xhallahu ta thot ye'iduhum ve wa yumnihim wama ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura. En-Nisa ajeti 120. Allahu xhallahu ta thot ja idhem ju pramtan e ju apshpresa e ingrit e ondra ve ma ja idhemu shajton ila burora krechka i naburura, ka pramtu shajtoni keto ran keto mashtre mamon andaj uh, par çfar par çfar shpresa bhet fjala ton bhet fjala per at lloj shpresa ku nire ko chef me aridikon ko chef mu ngrit ama ju tu lodh Jo tu i mos e bëj pat. Ja do të qesh shumë shumë dysh më ngysht di kush. Çfarë ka marak? E i lib shejtonin do të qese, që kanë marak me ondra, e kanë marak për zgjatshme, e kanë marak çka do të qesh për, po hiç pa u luajë do të qesh, e vjen ju të e e mund smosht. Këta hojallor që po ju thonë s'bën, këta leti, këta mos i ngon këta. Ngom ti mu, e mund smosht. Andaj i thot për shembull, i thot mos e pretendoni raptën. Po e keqe ki, pedim dëna që i keqe ki veç, kur plako është tani, i kërydo farë punsh, do qefi i ke maru, tani, apo? E dhe thëtë njëri, sahi vëllaj, sahi, me shku në haqë tash, me mshirë njëri vetën me haqë, hajj, të shi ti haqji, apo? I thëtë shetani, mas një zedetë shkënë një haqë, e kështë tako e gjilin dërë allah? Shetani, jo? A dinaj, së so ki mërnu, apo? Andaj, andaj, andaj shprejsa që po të Për ndohë mështë 20 vete, e mështë 30 vete, e dikur, e dikur, këto mështërim. Sa njerëz i ka mështërim e qëta? Inshallah, inshallah, to. I di plët njerëz, kërbë i së dëshim para luftës të mon, për punë namazë, që të në punë tonë, mëse bë këtë kjeqe, falu, që është më radë, për dhe ishin oh, do hoqë veqë qlilohëm, të animoj inshallah, së këna më janohë dherën gjamisa, to. U shërojmë alhamdulillah, edhe pavarësinë e shpallëm me rehatë, alhamdulillah, tani të mirat hala në xhami sip vinë, thonë. Po ket shumë shumë i ka i ka i ka dhënë shpresë të madhe shejtanin ndoshta dikur mas liberalizimit, ta, kusht ta ja? ta si tani kur vinë, thonë. Ta, e shkryesuria, njëherë se halasim të orën, thonë. Tandaj çikoj ai veç sa dëç lërom, siç lërohet ato, ato tani tash tash ka dalë se hala se keni shpall, te të shpallni Po, ta, e, e shpalëm tash e tash e tani kur des njeri e tash ta, shko ku të dusha tash levis ka të dusha se shetan ju thot njerë dhe dit një gjykimit unë ju kom thyr dhe avu të kum fës të gjep të mbli unë ju kom thyr mu keni përgjig kus ju kofaj subhanallah a konë në qëmi me madh se me marrë vesh njerë që konë i mashrum falë të konë Kaj të konë rëndë, subhanë Allah. Kjo vëndë të gudu që i dyqysh mirë ka më po. Edhe delë, në ke investu, e ke dhënë, e ke bo. Edhe të ka dhënë dykush një margaritarë, ka dhënë që kjo është diamant. E të në konë, në të ke logaritë, po në të keqë, e kamë në diamantin. E kamë këta po, edhe kërë imitë keqë për një me, kejti ke u, ka dhënë, e të ashë më në me këta. Ka dhënë falcë është Allah t'i ki më të redhë, po këjë falc është apë. Falc, së mblin me të kur gjyshtë, kur së ta ka shiit, ka rajta. Andaj, që shtë shëjtoni, një ushet falc, diamantin e falc, orën një ushet njerëzë, për original të menu që, bën te u bëkër plako, shpendo është ma vonë, shkanë hajti ma vonë, e kështë më radhë, Allah o thëtë gurura, falc është, ba ma je i duhumu shëjtonu, illa gurura As neve s'na lem pa në mashtru, si na, apo? e me s'na, apo, neve që në thëtë për dëpun, Koran, kismet, inshallah, kumbon njetë, edhe në qatë njetë të metafen, edhe, mëmsu, edhe, mëlezu, apen, edhe amazin, me mësu edhe me lezuapen, edhe namazin me gjemat me përmirsu, edhe namazin na file me përmirsu, edhe dëpun me hik, halajim në natë vend nëmrimin, kismet, inshallah, njetë të kumbobin, Vjet në Amazon bajitë një tjetë që na bën. Shkoj Ramazani, dhe në Amazoni them hajri inshallah dy iku kramazon po kismet. Erdh që erdh këti teatri o pent çad kismet jemi apo. Apo e po çutu jemi nda dikun. Edhe neve edhe neve do fallca ndai ka vonë pgat. Edhe neve na paskal shudi ku me kaç. Prandaj këndellu dhe meru realitet, jo me mashtrime, jo me trillime, jo me imagjinata, do të gjitha janë pjesë të kurtheve të strategjisë së shejtanit që të ashtu për jasoj të shumë të nëtu, së në maj derë, së në mi ukazu juve sa, so, sa so forma i ka i të lej-lejshme, po vejtë sa so për ilustrim, në thot neve, në si musliman të ndërloz e kena pro obligim, e kena pro obligim, që praktikisht të dëshmojmë sakcine kësaj feje, që praktikisht të reflektojmë në simet e pejgamberit tonë, ku shka qenë e të, në praktikisht, qka thështë të të në po? Thot, shlam apo është lomësh vërtet çapi e egaleti apo çish apo çapi e gola e çka kena punë na për më bëma mirë na mashtron me këtë me këtë ndjenë ne na hak ne na vërtet apo edhe kur është lvizë më thon këta allahu ka më marr me këta qysh më mëkon po ne kemo obligim udhzimin allahut më shpërndan e shpërnda. kemo obligim me kon të mirë që njerëzit në bosë mësië me dash për pejgamberin e s.u. ku po, po ke pa ku po ke pa ndryshe pejganberi sallasem sa so u mundua, sa so u përpjek, sa so dha mund, për çka dha mund, për çka u ladh, që ata që e persekutonin në meke dhe edhe e mëhanin dhe përgënjeshtronin, që ata ti këthene Allah ta të gjera për. Thënë, le mënyrë mënu me bukitë funë. Ma gjithë dhe në fundë dhe dini kër hini në meke, që farë thabtë. Tha, qëka jo mënatër ka më bu më bëm, ju hapën? A ju mujta? A... A jenë ata në situatet, qëka ta është bëjë me ju? Qfarë të në dhe? Ti e burin mirë ti, dhe dhe që e bëti eftën, subhanë Allah. 23 vjetë i thekshën gjithë qëka eftën, ti e burin mirë eftën. Edhe tha, idhebu, të entë mu të laka shkani eftën, një një të lira eftën. Ku shkani? Ku shkun eftën? Po një diha, po më në tonë i bëndën për të këtën dhe thënë, është hëduen la ilahe lëllah, wa ësht A të edhe ndruar, dominat o shprejset e kota, apo e, haku, e rruga e drejt, e kësur. këtë e në shprejset e kota. Na i na në rrugën e sahabeve, me qka? Me emna, me flamu, me qka? Me qka i në rrugë drejt? Me pretendime dhe me reklama? Jo, la, tëmë, këtë e në ato. Shëtojnë djeb shprejset, aftët, në vesh, për shprejit. Duhet me meritu emnin musliman, duhet me meritu emnin besimtar, duhet me emeritu emrin ndjeks i pejgamberit alaihi salatu wasallam me moralin ton me sjellën ton me edukatën ton çysh këta njerëz me thon diku islami ka ardh me i bashku njerëzit ja shikoni xhamatin ton apo thon çka shtaj ajo Allah islami ka ardh që njerëmi e respektoj prit e ti apo thon ja shikoni kanë më shikuar islami ka ardh me respekto këtë këtë këtu më ku është kjo Allahu Njerëzit nuk doin fjalë boshet, koha e thatafton. Doin me pa me sy. Prandaj me konë ti kish me pas mund si kështu më qen. Allah mundet me bë këta vëllah. Po se ban, se ka thon nuk e bëj. Prandaj ka dërguar pejgamberin tokapo. Pse e ka thju pejgamberin ai sam tok? Pse e ka thju? Ka mbud me jallun kurajish ve Kur'an, çe Kur'anin ku keni? Edhe punoni me to, s'punoni pa ju më të mos e lapëm. Nuk tha kështu Allah xham le valla. Po e asiri pejgamberi a zënë tokë, po e përmijë të regu se. Ajë që është njeri i zote, që së fajnjë njërë është të të përmë. Ajë që i nikë më si me të të të përkë. Po këqyrni po, po, po, po, po, po, po, po, po, po e më shërshëma është të përkë. E dhe kretë në që ka iftanë të pejgamberi a zëmë ata e delin që këtë që është të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ato jenë shpresat, këtu jenë ato, fatke të seshe, po bimë viktim e këture shpresave. Dhe gjithë nga s'kena faj, gjithë nga jena gjunahu, gjithë nga kanë fajë rëthanat, nga ka fajë dikush jashtëm, gjithë, ama nga nga jena që kretë, nga jena si me një kohë, cëtirë tërnu, kështë të kathonë që kështë olaqë? Sa punë, ki mundësimi i krypë, kështë së nalë olaqë, kështë dhvetës, kujtë udhënë si atë zënë më atë punë? Po, të pa qenar, arsye për këtë, arsye për këtë, e kështë marrë. Po kështë për të shtim e zara Allah, përsa ka ka di kështë që i është imponu përgojimja, s'po ka më qare hoshtë, dhe më dhonë, ja duhet me përgoju vla musliman, ja, ja më vrajnë. S'komni kështë Allah, pëtër, s'komni, a, a ka në i zara që e shtim e musliman e rëren, o, s'kom qef me rrejdole, për po, po më përcilin, s'kom qare, ha ka kështë A ne kërkën këto shpreza të këtoja, si na duhet të mendojmë se na viktimë, gjinohatina na kështu më rad, në serial është sa so punë më në më i bosi që na bua, thotë. Sa so, sa so më mirë munë me e bo si këna bua, për. Për ndaj, më e bosi që na bua, thotë. Prandaj mosuarsi ato, koha vani rrethana, si mosuarsi ato. Qase nuk është arsye tek Allah xhallah ora, munë shumë më shumë më bua, mundemi vallai më qin shumë më të mirë, pasqyre shumë më e mirë, të reflektojmë shumë më mirë. Nata prezantojm shumë më drejt figurën e pejgamberit aleyhis salam. Barçi jekena. Siguroa kam se. Ja kema barç këtë pejgamberi. Ne kema barç të përpjekemi me fjalën tona, me silljen tona, me edukatën tonë, me sillën tonë. Ja kemi barç të ne bashoqsoj njerëz me dashurë Muhamedit aleyhis salam. Kemë barç. E kema barç të njerëzit me dashurë Allahun kur të na shojë neverë ç'i shpërdojmë ku tashme ne veçur adurimin te Allahut puna bon ma te mirë. Ku tashme ne veçur adurimin te Allahut puna bon ma dashur, puna bon ma bujor, ma fisnik, puna bon ma kontribues. Ku shojn e pse trespici komismu fuqish çojë komismu. Njërmë dashur Allahun përmes teja. Nëse lejtja të tërë të të të ato tjera, të, apo viktimizimet e fajsimet e arsytimet, nëse këto shpesh herë apo them, shpesh herë janë pjesë e kësaj fushate të shejtanit. Apo që të ne zbukurën e të ne hjeshen, edhe në këtë formë, duke ne ebë shpresë, apo se me hdija ko me ardhë, e isa zbrit, e lësom ko me zbritë, e ku e diqëfar tira, krej të e në shpresë Allah, po në angazhau se ti ki më pëjtë për vetën tone, po në tira i ka Zote Gjellewale Ndora. Ane të përpje kemi të aboj venin më të mirë, shtoqnin më të mirë, të reflektoj më mirë, Në emër të aso që në kamësuar Allahu Gjellewarë dhe pejgamberi e tjelojme arsjotimet, e dembelit e thashëthëmet, e fjol tira po të kapemi për realitet të kapemi për atë që Zotë në kamësuar dhe të vazhdojme të utje nga se qdo gjë tjetër mund tjetë po Allah vesh njegull, imaginat shprej e se kotë dhe jo realitet ndër e këtu e nëto që shetan i mbitua e ndërton strategjinë e tij ose fushatën ose luftën e një kundërneve, ka ku shumë fatiera, së më gjithu, po këtu mund të ndërsa bazat kryesore dhe disa shembuj të këtyre bazave, më së sad filloj dot jotë mtuk. Andaj Allahu kur i tha Ademit alayhis salam, bandukum li ba'd in adu, yeni armësh të unitetit për çit armisë bojcial, rruju. Edhe vetëm ia mënyrë për më urujt është me uritësh e njoft këtë çeca. Qe Pastaj mu u kop fort si duhet për litarin e Allahut, me të shpëtuar nga kurthat edhe çuditë e tij atë. Ne e përmend Allahu xhallahu ala të bësh i mirë, edhe të bësh i sinqert, të pushton Allahu xhallahu ala nga gjitha këto kurtha sipasoj e sinqeritetit dhe për ulës dhe në shtrimin te Allahut te bareka وتعالى. Do mësh kam bë edhe një pjesë që duhet të flasem për të lidhe me këtë çështje, por atë e lojm inshallah për ders në ardhshëm. Edher atëra Allahu në ruajt nga kurthat e shëtanit. Edhe Allahu gjëlleva në ruajt nga mashtrimet e ti, nga zbukurimet e ti, nga gjdo gjë, që vje pre ti, në bëftë Allahu gjëlleva e rapë të sinqertë Allahu të dobeshëm për vetën tonë, për familjen tonë, për shëshërin dhe njëzim në përrisi, si kush në kamësu Allahu dhe pegamberi, sallallahu aleyhu sallam. Sotë që shpër bleftë, sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu s